Ďalej ako v ďajke, ešte kus ďalej, stal sa tento príbež raz v krajine starej. Na zemere zeme, kde je zima taká, že na leto človek trikrát dlhšie čaká. Tam, kde výchry Češu, husté čierne lesy, kde noc ráta či sú doma všetci kde sa sobi pasú a mraz byčom praská tiež tam žijú ľudia tiež ich hreje láska na severe zeme plej pustých skál tento zvláštny príbež sa dá. Askebalt? Askebalt? Slnko už je na oblohe a ovce ešte bľačia vo účinci. Var len nedrychmeš. Nie, nie, prosím, ja len čakám. Na čo? Na chlebík. Nejedol som ešte. A robil si už niečo? Marš na pašu zovcami a pred západom slnka sa nevracaj. Som mlačný. Už nech ťa tu nevidím. Kto ťa už po tvojom ocovi nezostalo nič iba do žoby. Páste sa moje, paste. A nerovzutíkajte sa mi ako minule. sa by som od macochy dostal. Až sem, na kraj lesíka odskočím. Sú so pár malým pohľadám. Nie sú celkom zrelé. A čo? Aspoň trochu hlad zaženiem. Čo je to? Zvonček? Aha, malinký sklenený zvonček. Nemáš len krásny hlas, celý si krásny. Ako sa len slnečné lúče roztancovali po tebe, ako menia farbu na tvojich hranách. Hrajú sa, hrajú sa na dúhu. Vráť mi môj zvonček, Askebalt. Kto si? A kde? Nikoho nevidím. Tu som, pod kríkom. Aký si malý. Vráť mi zvonček. to sa ti odmením. Nevrátim. Poznám ja také reči. Aké reči? Pred včerom som tu. Na tomto mieste našiel malinkú striebornú čiapočku so zlatou hrkálkou. Za sa objavila dielčička menšia ako ty a prosíkala, aby som jej čiapočku vrátil. Potom zmizla a odmena, ktorú mi sľubovala nikde. Možno ešte nemala príležitosť odvediačiť sa ti. Aj kúsoček klebíka by bol postačil. To som povdal aj tomu človečíkovi. Tomu, ktorému som včera našiel jeho sklenenú topánočku. Toľko prosíkal, sľuboval a som ju dal. A on aj ďakujem za povedať. A obaja boli menší ako ty a lúhári. A ty, ty budeš najväčší lúhár. Nič ti nedám. Zvonenie zvončekami a spoškvrkanie v bruchu prehluší. Nemôžem ťa nútiť, hoci som kráľ škriadkov. Bez zvončeka nemám žiadnu moc. Nemôžem sa vrátiť do svojej krajiny. A tu, medzi ľuďmi, bez čarovnej moci zahyniem. Plačeš? Vary aj krály plačú? Hambím sa, že som si neustrážil zvonček. Čo si bezo mňa počnú, moji poddaní? Nemám rád, co si. Vezmi si svoj zvonček. Nemal by som z neho rádosť, keby som vedel, že kto si preň plače. Obstál si v skúške, malý Askepát. Nechaj si zvonček. Veď, aký by to bol kráľ, ktorého moc by bola v kúsku skla zakliata. Kráľová moc je v jeho ume a srdci na to nezabudni. A teraz ti k zvončeku pridám píšťaľku a radu. Dobre počúvaj. Nevracaj sa domov k macoche. Vyber sa do sveta. Vykroč cestou, čo kráľovskému mestu vedie a moje dary si dobre ukryj. Zvonček ti každú čriedu oviec pohromade udrží a keď budeš v najväčšej núci a zapískaš na píšťalke, prídeme ti na pomoc. Neváhaj a choď. Choď a skepáť. Ďakujem ti za bari. Aj za radu král v kriadkov. Pôjdem ja veru do sveta. Horšie ako pri macoché míste nikdy nebude. Len povedz, kadiaľ sa pobrať, aby som tú pravú cestu našiel. Stále na sever, Askebalt. Stále na sever. Rozmotávam kopko ciest. Nedajú sa všetky prejsť. Jedna ide niekam sama. Ďalšia mi zned do neznáma. Kde tú správnu cestu nájsť? Ktorá je to tá či tá? otázka je zložitá. Každá núka niečo iné, svojou cestou niekam plinie. Tak kde tu správnu cestu nájsť? Pošepkaj to, milý prah, čo nás hladíš po nohám. Kde je správna cesta, kde je tá, čo čisté v srdce vedie. Len tak možno cestu. Mendovníky, sladké medovníky, kupte si. To medovníky, medovníky. Čo sa tu potuluješ, chlapčisko jednotáke Tak si ukáž mi chlapče. Chlapče, chlapče sem. No čo? Páč, ja sa ti moje medovníky? Tak sladko No tak si kup. Pozri sa koníka alebo srdce. Ja, či ti tento zamilovaný panáčik s dievčinkou prišli na kuť? Nemám peniaze, ale keby som mal, kúpil by som si panáčika s dievčinkou, ale zjesť by som ich nemohol. A to už prečo? Musia sa mať veľmi radi. Možno raz aj mňa bude mať niekto tak veľmi rád. Čutné si ty, chlapča, v bruchu ti škvrká a ty o hláske snívaš. Ána. zober si tých dvoch. Uvidíme, po čom si lačnejší. No, čo je, z Nemôžem. Ak mi ich dáte, odložím si ich. A keď mi bude smutno, vždy len na nich pozriem a srdce mi od radosti poskočí. <sík> Možno aj mňa tak raz bude niekto ľúbiť. No ale zostaneš hladný. Možno tu v meste nájdem nejakú službu. A čo vieš robiť? Oce pásť. No? A vieš, že na hrade hľadajú pastiera? O, lenže doteraz tam ani jeden pastier dlhší ako deň nevydržal. A to už prečo? Každému sa z šriedy ovca stratí. Tak ho vyhodia a hľadajú nového. Idem tam. <sík> Aspoň raz sa dosyta naješ. A keď ťa vyhodia, zjedz môj medovník. Nevyhodia, nebojte sa. A za medovník ďakujem. Odložím si ho, nikdy ho nezjem. Šťastlivo, chlapče, šťastlivo. <sík> Ej, je málo takých, čo si túžia skôr dušu nasytiť ako žalúdok. <sík> Kúpte si medovníky Nadá pani, nech sa páči Sladké, voňavé medovníky Kúpte si Kúpte si, nech sa páči medovníky. Od zemeťa poriadne nevidno A kráľovské stádo chceš pásť? Chcem A vieš, akí chlapí tu pred tebou pásli? Viem A čo sa im stalo? Aj to vieš? Hej, ale skúsiť môžem. <laughs> Uvidíme. Na moja, na. No pomalšie. Hej chlpáči, zavrácajte kým si zajem. Poďte, aj vám pokúsku dám. Tak, a teraz zavracať. Vraj ťažká služba. Ešte nikdy som sa tak nenajedol. Spánek ako si obchádzam? Hádam si trochu s driemným? Čo je? Čo sa to deje? Zdá sa mi, že som zaspal. A ovce? Kde sa podeli moje ovce? Slnko zapadá, akým ich pozáňam. Na moja nana ná. Rozutekali sa. Na všetky strany rozprchli. Akože ich do večera. Čo to bolo? Zvonček. Zvonček kráľaš kriatkov. Skúsim. Teraz sa presvedčím. Spočítal si? Spočítal. Koľko si narátal? 333. Teda sú všetky? Zdá sa, pane, že všetky. Sú všetky, pane. Už tretí deň tu slúži a ešte sa ti ovca nestratila. Pán král ti odkazuje, že ťa príjme do služby natrvalo. Vďaka, pane. Odkážte pánu kráľovi, že ho nesklamem. Nikdy. Hovoríš <laughs> ako korytier na ktorého služby je pán kráľ odkázaný. Choď sa radšej do kuchyne najesť a oddychni si. Poďte z Vrecka, nech sa s vami poteším. Nehnevaj sa na mňa medovníková bábika. Hľadám sa za to, tvoj pánačik nebude hnevať a žiarliť. Keď má človek prázdne brucho, myslí iba naň. A teraz, keď sa môže najesť do sýta, a predsa mi je sanému smutlo. Aspoň s vami nech sa poteším. Kto si? Snívaš sa mi? Nie, nie som sen. A kto teda? Princezna Selma. Princezna? A čo hľadáš vočinci? oučinci? Priniesol som ti do opateri a hniatko. Dostala som ho na desiate narodeniny. Bála som sa oň. Ale tebe sa vraj ani jedna ovečka nestratila. Tebe ho zverím. Vždy, keď sa budeš večer vrácať v paše, prídem sa naň pozrieť. Čo si to predo mnou skryl? Nič. Ukáž. Medovník Chlapec a hrá sa s medovníkovými panákmi. Sú to moji priatelia. Ja nemám priateľov. Aj tebe býva smutno? Býva. Veľmi. Tak si ich vezmi. A tebe čo zostane? Som zvyknutý byť sám. Vieš čo? Dáš mi ich, keď bude rozmýšľajúca a bude smutnejšia ako ty. Vie to iba stará, múdra brata rokov. Koľko spraví človek na tej zemi krokov? Mne poznáme takých, čo to nechcú vedieť. Zaujíma to všetkých v bohatstve i biede Sú v tej múdrej brade zvláštne veci ťažšie Napríklad čo s takým, ktorý zlato našiel Nechá v biede brata zlatoráta stále Má sto veľkých izjeb, všetky sú malé čo nemá veľa, nosí v srdci zlatou, malý linkár nespa, tá je jeho hradu. Zlatok ľudí deje, vieda talých spája, život to je povraz, čo ťahajú dvaja. Múdra brada roku, rastie zkrátka, menie sa len tváre. Pochop, Selma, princezne v tvojom veku nemôžu behať polúke a naháňať sa s pastierom. Pýtači prichádzajú, musíš ich privítať. Ale, otec. Nijaké ale. Na tvoje šestnácte narodeniny usporiadam ples, na ktorom vyhlásim rytierský turnaj. Jeho víťaz sa stane tvojim mužom. To je už o mesiac. Prečo si dnes taká smutná? Selma? Zajtra mám narodeniny. Hmm. A ja ani darček pre teba nemám. Nevedel som. Otec man na zajtrajšom plese zasnúby s výťazom rytierského turnaja. Už nebudem môcť behať po lúkach. Naháňať sa s tebou. Počúvať tvoje piesne. Piť vodu z tvojich rúk. Od zajtra bude zo mňa najsmutnejší tvor pod sunkom. Príjmite, princezná, odo mňa dar k vašim narodeninám. Medovníkovi panáci. Ďakujem, Askebalt. Hm. Sú ošúchaní. Olúpaní. Je mu dokonca chýba cukrové oko. Ale zdá sa, že ľúbiť sa neprestarí. Ani ja ťa nikdy neprestanem ľúbiť. Askenaut. Selma. Selma Jesse. Kde, kde si sa podela? Selma! Nič. Nič. Najsmelšie rizieri sa rozprchli na všetky svetové strany, ale o princezne vraj nikde ani nechyrovať. Oh, darmo slubujem bohatstvo, krajinu, ruku svojej cely tomu, kto ju nájde. Nikto sa už neprihlási, nik sa neodváži. Nik. Najmocnejší král. Ja ju pôjdem hľadať. Ako si sa sem dostal? A ty? Prečo si myslíš? že sa ti podarí vykonať to, čo neboli schopní vykonať najudatnejší rytieri tejto krajiny. Preto lebo ja princeznú Selmu ľúbim. Vary, potrebuješ moju pomoc? Askebalt? Už som sa nazdal, že si na nás za toľké roky zabudol. Nezabudol. Iba som bol celé roky šťastný. Neraz som na teba s vďakou spomínal. Lenže. Viem, viem, viem, čo ťa trápi. Chceš nájsť princeznú Selmu? Ty vieš, kde je? Uniesli obor. Najmocnejší z najmocnejších. Obor nesmrteľný. Uniesli ju severnejšie ako na sever, kam človek nikdy nedojde. Dojdem tam musel by si kráčať bez prestania dňom aj nocou. Lebo kedykoľvek by si si sadol, aby si si oddychol, vrátil by si sa tam, odkiaľ si prišiel. Každý človek, čo by chcel severnejšie ako na sever, nesmie ani hlavu skloniť, aby si zdriemol, lebo ak tak urobí, vráti sa naspäť tam, odkiaľ prišiel. Vyberiem sa na cestu a dôjdem severnejšie ako na sever. Ak sa ti to podarí, znova budeš potrebovať našu pomoc. Zapískaj na nás. Nech už bude, ako bude, nebojím sa žiadnej púte. Nebojím sa obrov ani zí. Aj najťažšiu cestu vydržím Môžeš ma ty skúšať výchryca Netrafíš ma nikdy do srdca Nebojím sa obrov ani zím Aj najťažšiu cestu vydržím Čím som slabší, tým mám viacej síl lebo som už lásku okúsil. Nech už bude, ako bude, vrátim sa späť z tejto púte. Nikde ani vtáčika, ani netáčika. Cesta sa končí a predo mnou mohutné vlny rozbúreného mora. Ako sa cez ne dospať. vidím ostrova a na ňom zámok. Možno tam je cieľ mojej cesty. Veď už nemôže byť nič severnejšie. Môcť si tak sadnúť. Aspoň na chvíľu. Dožičiť odpočinok uboleným nohám. Nie. Nie, nesmiem. Píšťalka, Pískaj! Prišla som splatiť svoj dlh, Askebalt. Kto si? Nevidím ťa. Som dcéra kráľa škriatkov, ktorej si kedysi vrátil striebornú čiapočku so zlatou hrkálkou. Pamätáš? Ah, ale ako mi ty drobučké stvorenie chceš pomôcť. Dobre sa dívaj. Neskáš do tej vody, utopíš sa. Dievčička, kde si? Sadaj na môj chrbát, Askebalt. Obrovská strieborná šťuka so zlatým chvostom. Kde si sa tu vzala? Neváha ja sada, Jaskébald. O chvíľu sa do zámku vráti obor, ak nás bada beda na mobom. Ďakujem ti, devčička. Veľa šťastia, Jaskébald. To sa to odvážil. Askebalt? Môj Askebalt! Selma! Našiel som ťa! Odíď, milý môj. ujdi kým je čas. Odísť? Újsť? Teraz, keď som ťa konečne našiel. Odvediem si ťa nazad medzi ľudí. Preč z tohto strašného, studeného ostrova. Niedočiaľ to pre mňa, Uniku. Uniesol ma obor, čo je nesmrtelný. Svoje srdce nenosí v hrudi. Má ho ukryté na tajnom mieste, ktoré pozná iba on. Musí byť spôsob, ako ťa očiel to vyslobodiť. Povedal, že očiel to vedie cesta do sveta ľudí... Len cez jeho mrtvolu. Ale veď... Veď je nesmrteľný. Vidíš sám, že mne nie je pomoci. Aspoň ty sa zachráň. Ak si našiel spôsob, ako sa dostať sem... Isto nájdeš cestu nazad Nájdem sama Ale pre oboch Slniečko máme všetci v hlave Ak treba Tak sa rozsvieti Čo spraviť Proti sile obra Spýtaj sa ho Radu povieti Nie proti sile Nechoď silou, tým slnkom rozumu sa brám. Iba tak pre môc môžeš obrať. mať rozum najlepšia je zbraň. Rozumela si dobre, čo som ti prikázal. Nedokážem byť k nemu vľúdna. Musíš. Sa, rýchlo. Počuješ ten rachot? To sa obor odrazilo od brehu, aby preskočil úžinu. O chvíľu bude na nádvorí. Vítaj, obor Skelt. Prečo sa motáš po nádvorí? Mohol som ťa prišliapnúť. Ako si dnes meškáš? Išla som ťa vyzerať. <laughs> Nebodaj som ti chýbal. Otupno je samej. Vrávil som ti, že si na mňa zvykneš. Možno máš pravdu. Vždy mám pravdu, to si zapamätaj. A vždy dosiahnem, čo chcem. Lebo som najmocnejší z obrov. Obor nesmrteľný. Mala by si byť šťastná, Selma, že ma môžeš ľúbiť. A nie sa skrývať predo mnou po kútoch a boskávať ten starý perník, čo ho vrecku ukrývaš. Odhoď ho konečne. Nikdy. Kým ho máš pri sebe, nemôžeš ma ľúbiť. Ako možno ľúbiť tvora, ktorý nemá srdce? Ja srdce mám, ale dobre uprité, na nedostupnom mieste. A ako by k nemu mohla dôjsť moja láska? Keby si mi prezradil... Ešte čo? Radšej daj večeru. Vyhladol som. Dám. Pravda, že dám. Ryby, ako ich máš rád? Zasa ryby? A čo tu na tomto ostrove variť? Prinies niečo. Aspoň ten medovník mi daj. Ak mi prezradíš, kde je tvoje srdce, z lásky ti ho darujem. Najprv medovník. Nie, najprv srdce. Kým neuvidím tvoje srdce, nemôžem veriť, že ma ľúbi. ti ho. Nezoberieš. Keby si mohol, dávno by si to bol urobil. Je to jediná vec, ktorej sa bojíš. Prečo? Sála z neho akási zvlášť napáľa. To je láska. Ty ju nepoznáš, lebo nemáš srdce. Mám. Kde? Zakopané. Tam pod zámovskou bránu. Čo tu stváraš? Prečo si sa vrhla na zámocti prach? Prečo ho poskávaš? Je tam predsa tvoje srdce. <Sláže> Ty si <malá> <Sláže> Ako teda chceš, aby som ťa milovala? Počkaj, princezna! A čo, ak ma naozaj nemôže ľúbiť bez srdca? Možno zajtra, keď sa vrátim z lovu, jej to prezradím. Prezradí mi to Je priveľmi prefíkaný Nesmieme sa vzdať po prvom neúspechu Dnes to musíš skúsiť znova A čo keď bude pýtať medovníček? Nesmieš mu ho dať, kým nedostaneme jeho srdce Z lásky som ti ho dal Z lásky si ho prijala. Preto ťa chráni pred jeho zlobou Musíš A Ty sa musíš rýchlo skryť Nepočuješ Vracia sa tak čo? Dnes ma nevyzeráš, princezná Čo sa ti mám nauči ukazovať, keď ma aj tak nerád vidíš? Čo to vrališ? Vieš, že chcem, aby si sa stala mojou ženou Len ten medovník mi daj Dať medovník? A ty mi čo zaň dáš? Všetko, všetko, čo sa ti zažiada Zlato, šperky, krásne šaty. Ale to všetko som mala aj u svojho otca. A navyše veľa dobrých ľudí okolo, ktorí ma mali radí. Vedia ja ťa mám rád. Aha, aj kvety som ti priniesol. Kto nemá srdce, nemôže mať rád. Vedia, ja srdce mám. Kde? Tam. Aha, v tej ukovanej skrini. Čo to zasa stváraš? Prečo tie kvety po skrini väšiaš? Chcem si uctiť tvoje srdce. Ale čo to? Dar ucho k dverám prikladám. Tlko srdca nepočujem. Však si ma ty zasa podviedol. Ja, ja hlúpaňa som ti skoro z medovník darovala. Nebudem veru nikdy tvoja. Radšej tu sama od žiaľu zahyniem. Nepoviem. Nemôžem. Nie. Nie, nepoviem. tak toto ďalej nemôže ísť. Musí mu ten medovník dať. V tej chvíli budeš pred ním bezmocná. I tak to chcem skúsiť. Možno sa mi podarí aspoň teba zachrániť. Veď ak ťa tu nájde, zabije ťa. Na veky sa pred ním nemôžeš skrývať. Buď trpezlivá, Selma. Neskoro. Už sa vracia. Skry sa sem po ten skalný prevys. Čo mu poviem? Prečo nie som v zámku? Princezná! Kde si princezná Selma? Drž sa, milý môj, aby si nespadol do mora. Ja musím ísť za ním, aby ma neprišiel sem hľadať. Prečo nie si doma? Prečo sa túľaš po nábreží? Chcela si ujsť? čo? Ujsť. A ako? <laughs> Máš pravdu. Ujsť sa nedá. Iba moje mŕtve telo by urobilo most, po ktorom by si sa dostala naspäť medzi ľudí. A ja... A ty si nesmrteľný. lebo si strátil srdce. Nestratil. Tak kde ho máš? Prečo mi ho nechceš ukázať? Vary sa ma bojíš. Mňa, slabej ženy. Prečo by som sa bál? Aj tak by si sa nikdy k nemu nedostala. Tak ako ty nikdy nedostaneš mňa pokiaľ ma bude chrániť medovník. Daj mi ho. Daj mi ho a ja ti prezradím, kde je moje srdce. Dvakrát si ma oklamal. A kde som mal záruku, že mi dáš ten medovník? Dobre teda. Dám ti ako zálo polovicu medovníka. Daj. Rozlomím. Nerob to, Selma. Čo to bolo? Ľudský hlas? To iba medovník zastonal, keď som divčinku od panáčika oddelila. Daj mi ho. Daj, nie dievčinu, panárčika. Nedohodli sme sa, ktorú časti dám. Rozprávaj. Dobre, teda. Na sever od tohto ostrova je malý skalný útes. Na útese zámoček a v zámočku studnička. V studničke pláva rybka a v nej je tvrdý diamant. To je moje srdce. Kto rozdrví ten drahý kameň, usmrčí ma. Prečo si zbledla? Vari si konečne pochopila, že som naozaj nesmrtelný? Nemru ten medovník. Bolí ma to. Vyjavil som ti pravdu. Daj mi aj druhú časť. Ako ti mám uveriť? Každé ráno ma severák odnáša na skalu, aby som nakrmil rybku. Zajtra ťa vezmem zo so sebou, A mi dáš medovníkového panáka. Čo to bolo? Nič. To iba medovníková divčinka v tvojich rukách zaplakala. Je mi chladno. Poď, pôjdeme dnu. Hmm. Nedotýkaj sama. To teraz si to nikdy neurobil. Ale teraz môžem. Mám polovicu medovníka. Mám moc nad tebou. A zajtra... Zajtra už budeš iba moja. Som v tiesni. Škriatkovia, pomôžte mi! Už dávno čakám, aby som splatil svoj dlh. Ako mi ty, človiečik v sklenených črievičkách, chceš pomôcť. Prečo neprišla dievčička Šťuka, čo by ma k skale previezla? Ja ťa preveziem. Prečo si hodil črievičku do vody? Ach, vedie to čln! Nasadaj, Askebald. Nestrácaj čas. A vyhýbaj sa skalným útesom. Nezabudni, že čln je zo skla. Vesluj, Askebald. Nezabudni, že sa musíš vrátiť skôr, ako sa ráno obor vyberie rybku nakrmiť. Tam, kde je láska, tam nie je strach Cíti to more vo veslách A možno preto Povieti choď Ja pustím ďalej tvoju loď Kto cíti lásku, ten chce žiť Nad obrom môže zvýťaziť Vrátiť sa s rybkou na dlani a všetko šťastne zachrániť Tam, kde je láska, puká srdce skál A každý cíti, že sa zázrak stal Vstávaj, princezna Dodržím slovo a ukážem ti, kde prebýva moje srdce Podviedol si ma Kus kameňa hoci drahého, to preca nie je srdce. Ale je v ňom môj život. Som nesmrtelný. Kto roztriešti diamant? <laughs> nie je na svete takej sily. Zober si plášť a poď na breh. O chvíľu na severách je do zámočku stojacom na skale severnejšie ako na severe. Ale to... Teraz, teraz ťa prosím, daj mi druhú polovicu vedovníka. Nie, až keď uvidím na vlastné oči uvidím tvoje srdce. Len vydržať. V dialke už vidieť pobrežie. Prečo sa dvíha vietor? Prečo ma ženie na skaly? Mojmu ostrovu sa blíži Černý. Veď tam ešte ľudská noha nevkročila. Kto sa tu odvážil? Askebalt! Askebalt? Tak je to teda! Preto si chcela vedieť, kde mám srdce! Chceli ste ma zabiť! Nevedeli ste, že som nesprtený! Za trest sa budeš pozerať, ako ten ľudský Černýk zhynie! iba kúsok. Musím to vydržať. Len aby mi nevykl rybka, v ktorej je obrovo srdce. Hej, obor, Opatrne so mnou! Mám v člene rybku s tvojim srdcom! Len čo ti rozbijem všem! Dostane sa rybka do vody a sa späť dostupne! To sa ti nepodarí! pozrime hej, hej! sa, si Po chvíľu mi príde na pomoc sluha Seveled! Rozpije ti kšernomárnej a ty mi za svoju opováznivosť zaklatí životom! Nie! To neurobíš! Zmiluj sa! Stanem sa tvojou ženou a to ušetríš! Nie! Selma, to nie! Ešte sme neprehrali! Myslíš? A ste Pomôž, kráľ, krátkou. Rybka vyklzla do mora. Neverili ste, že budem žiť večne. Za to ty schapeš. Oh. Kde sa tu vzala tá strieborná šťuka? Chytaj, princezná rybka. Mám rybku s tvojim srdcom. Ale vypadol ti bedovník, princezná. Môj život je v tvojich rukách, lenže o živote... Tvojho Askebalta rozhodne ja Never mu Selma Môj život chráni tvoja láska Vyťahni diamant z rybky Ako sa trblieca Askebalt Kde si Na čo mi je diamant Na čo obrov život keď nemám teba Neplat Selma Strieborná šťuka ma zachránila Čo sa to, čo sa to deje diamant ti v ruke pukol, keď naň padla tvoja slza. Pozri, obor sa zrútil a skamenel. Stal sa z neho most, po ktorom sa dostaneme späť. Medzi ľudí. Bez lásky by zmizol sonko z neba. Bez lásky by nebolo tu teba. Bez lásky Zvrzlo zrnko v zemi Bez lásky by boli nemí Bez lásky by ryby zmizli z mora Bez lásky by zem vždy bola chorá Sve lásky je tam, kde nikto nie je sám Kde vládne pekné slovo priateľov a má Sve lásky, lásky je tam, kde môžeš sa vždy smiať Kde znejú krásne slova Mám ťa, ťa Neveril som, Askebald Že sa ešte uvidím Neveril som, že si ešte objímem svoju dcéru. Dávam ti ju za ženu, Askebald A spolu s ňou ti odovzdávam i vládu nad svojou krajinou Som presvedčený že bude v dobrých rukách. Na koho to pískaš, skebát? Na svojho priateľa, ktorý bude na našej svadbe čestným hostom. Volal si ma Askebald? Dovol králš kriatkov, aby som ťa pozval na svadbu. S vďakou ti vraciam tvoje dary, ktoré mi toľko rás pomohli. Len si ich nechaj, skebát. Možno ti pomôžu pri panovaní. Ďakujem ti. Ale ty sám si mi kedysi dávno povedal, že kráľová moc je v jeho ume a srdci. Rozumne chcem vládnuť a vrúcne milovať. A je to koniec. Tak zvolajme sláva. Na konci sa sláva prevoláva. nový král má kornu a žezlo, múdru krásnu ženu a aj heslo. Múdro s citom vládnuť svojmu ľudu, dúfajme, že poslúchať ho budú. Tak zvolajme sláva, zvoní zvonec, a to sa tiež stáva. Nový kraj je lepší ako starý, tak nech sa mu ešte dohodarí. Múdrost si vládnuť svojmu ľutu, dúfajme, že poslúchať ho budu. man